بسم الله الرحمن الرحيم أصول الحديث تقوري ويقبوله بشروط قبل ذل ذذي حديث بدسو شرط نسري يصح بشروط وهذا عند الشافعي دا پنیز امام شافی رحمه الله وبعد اهل العلم اذ بازو لما و پنیز وهذه الشروط اربعه دا شرطونه شودي سلور دی ثلاثهن في الراوي المرسل ذري دراوی بارا کی کوم چې مرسل دی او دا ارسال کوي ها و واحد في الحديث المرسل یو شرط حدیث مرسل بارکه دی و الی کا ہذه الشروط او دا شرطونه دا دستا په خدمت کی دی ګوره یو دا دی یكون المرسل من کبار التابعین دا ارسال کون کے بعد ليو تابعین اونې کبار التابعین نوی ذې موې دا سما من ارسل عنه سما سقطا کله چې د نومانی دا هغه چې ځان دا حدیث مرسل ذکر کړي نو د شیقانو مخلی اېدا سویل ان اسم الراوی کله چې دوی نه ته پوسو کړې شي په بار د نوم راوی هغه کې حذف هو چې دایي حذف کړي فإنه يذكر اسم شخص ثقات ذ ذکر کای نوم د یو شخص ثقا <سِقَة> دوهبر شوی بای ها دربه را الحفاظ المامونون لم يخالفوه چکل حفاظ و عادل روايات اروات ځدې حدیث په روایت کولو کې د څ سره شریک وي نو دې راي مخالفت نکړي وېدا شارک هو الحفاظ المامونون نو لم يخالفوه دې مخالفت نکړي ده اې ان و وېدا غراوی چې دا هغه نه دا حديث نقل شوه دی المرسل زابطون ذي ضبط والي تام مزبطي بهر ذا شارك هو الروات الزابطون چې کله شريك شي د سر نور روات چې غمد ضبط خاوندان وي يوافقون على روايته ناغیم غیم د د ډې روایت کې د سارا موافقت کوي دریشول به پوښوي په کنا اې پوښوي سلورم و اي یونزم چې په واشکري شې لا هدي شرو ته سلاسته پي وشي دي شروط دريو سره یو غو چې دا کمکترا روان دي یو ايور وا الحديثو من وجه اخر مسندا چې دي روایت دي حديثي په بل وجه سره مسنده دي کې خو مرسل له خو په بل کې مرفوعا و مسندا ده زم او يور من وجه اخر مرسلن یا روایت شوی د بلی وجنه مرسل ارسلهم من اخذ العلم او ارسال کړي د بیا غچا چا چي غست د غیر من غير رجال المرسل الاول ذا غير ذا رجال و مرسل الاول نه د مرسل اول چې د کوم رجال و روات حدیث کړي نوبل چا کړي خود دین نه نه خو مضمون د حدیث دغه دی او درما او يوافق قول السحابي دا حدیث مرسل دي او صحابي دي قول سر موافق وي او سلورم دا او يفتوي بمقتضاه اكثر اهل العلم یا فتوور كي پمقتضاد دي حدیث مرسل اكثر اهل علم د اخصرو احلیل المفتی وام داداو پکې حدیث مرسلم راغله نو معید او معید یوزیشو معید او معید یوزیشو نو تقویت حاصل شو بس ته دا فایده تحققت نو بیا دغه شروط ویل شونه د لبلغ یاد هم شي